Пси усвідомлюють, яка важка і безперервна у неї косовиця. І коли, проходячи мимо або пролітаючи вулицею немов швидка допомога, смерть недбало осипає псяче товариство незвіданими крижаними страхами, ті виють. Так вони розповідають світові про майбутнє кожного. Миколу Трохимовича собаки не цікавили. Він, озирнувшись навколо, відразу рушив до низенького хлівця, щоб довідатись, чий справді інтуїція підказала йому розгадку Ребуса про викрадення Клавдії Огром'як. Єдиного погляду вистачило, щоб ті підозри підтвердилися. Нової ванни, купленої завдяки зв'язкам із завідувачем магазину господарських товарів, не було. Господар невеличкого обійстя озирнувся і побачив її під вікном дачного будиночка. Отже, спритники навіть не доклали зусиль, щоб заховати цей предмет розкоші від невсипущих очей випадкових злодіїв. Микола Трохимович таки знову недооцінив Юрка. Ще раз поглянувши на білу чавунну посудину, а в розтрощеній дерев'яній упаковці, він пообіцяв собі, що це останній недогляд, уже остання його халатність у цій заплутаній історії. Як же було відразу не здогадатися, ця клята ванна, точніше нав'язлива думка про неї, все це кружляло навколо нього від тієї хвилини, коли стало зрозуміло, що те, що Максима Смаля, викрадено. Ні, Микола Трохимовича ані трохи не здивував той химерний вибір засобів для крадіжки. Мабуть, по-іншому немічно взагалі неможливо було б крадькома винести з хати. Та ще й мимо Еми Павлівни. Ще раз поглянув на ванну. Чим же не човен Харона? Ну, трішки, правда, модернізований. Оглядаючи автофургон, викрадений з-під носа пияка водія, а він тоді думав. Так-так, він думав про ванну. Бо вже тоді якийсь таємничий потойбічний голос підказував, що все це зухвальство яким чином було пов'язане з його, Миколи Трохимовича, особою. Він відчував, що кермо розслідування час від часу вислизає з рук, а справа розвивається помимо його волі. Клята ванна! І звідки вона взялася на оцій сцені, у розіграші оцієї драми? В якийсь момент оперативник виразно побачив її в уяві і відразу зрозумів, як витончено його обвели навколо пальця. Юркові треба було віддати належне. Мізки у нього працювали. Але на кожен ребус є своя розгадка. А на кожну хитрість – гідна відповідь. Отже, хлопця можна посадити до камери тільки за саме це викрадення. Проте Микола Трохимович волів для свого названого брата дещо іншого. В його грудях кликотів гнів, і цієї пекучої магми вистачило б, щоб втопити десяток таких нахаб. Підвівши очі догори, він помітив у вікні будиночка бліде дівоче обличчя. Ага, і ця пташечка тут. Ну що ж, подумав господар і рушив до дверей. Юлька щосили сили намагалася присунути до дверей стару розхитану етажерку, але ті раптом із грюкотом відчинилися. Дівчина ледь встигла відскочити вбік, бо етажерка похитнулася і з тріском упала на підлогу. Одна з полиць відірвалася і боляче вдарила її по нозі. Переступаючи через дерев'яний непотріб, Микола Трохимович похмуро поглянув на Юлю. І рушив до неї. Дівчина рвонулася, щоб ухопити зі столу ножа, але вже було пізно. Оперативник ухопив її за волосся і боляче заламав руку за спину. «Де Юра?» «Його тут нема!» – скрикнула, прочаючись Юлька. «Де стара?» «У кімнаті!» «Ха, у кімнаті?» – засичав Микола Трохимович. «Замить!» Від потужного поштовху жертва налетіла на кімнатні двері, ті жалібно скрипнули, і Юлька полетіла на підлогу, прямо до ліжка, на якому спочивала Клавдія Огром'як. Нападник знову вхопив дівчину за волосся і рвучко звів на ноги. Від різкого болю в Юльке на очах виступили сльози. «Відпусти дитину!» – озвалася баба. У її голосі несподівано зазвучав метал. Зараз же, Юдо, ти проклятущий. Що? А те, що чуєш, кому сказала? Несподівано для себе Микола Трохимович справді випустив із рук свою жертву.